Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa Allah la la wa وصفيعه من خلقه وقليده افسل الله بن هجا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يقول الله جل ثعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس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 فإن أصدق الحديث كلام الله وخير khayral hadith محمد صلى الله عليه وسلم na kumtakia maana amani kipenzi chake Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam salawatu rabbi wa salamuhu alayhi na usieni na vile vile kuyuhisia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabarak wa taala fahia wasiyatul awwaliina wal aakhiriin qala Allah jalla fi'ula wa laqad nikum na wiyakum anittaqullah na wasilieni ndugu waislamu juu Allah tabarak wa taala hu ndo wa umma Allah tabarak wa taala na ya kumcha Allah tabarak wa maalipo pote pale duniani ak akhira isipokuwa kwa Allah tabarak wa taala istimsak ee, bi tabarak wa taala na kukomeka na Allah tabarak wa taala e, wa jahannam e, ala inna hima Allah eh ya kuwa mipaka ya Allah tabarak wa ta'ala Naa mtu anavaa wale muundo wa skati barabara zetu eh wa nao na ana haya ya allah tabaarak wa taala mbele ya allah tabaarak na chanika za si nyuma na sala inampata eh sala na kuwa na adabu na ya allah shima yako Allah wa taala Allah na haki zaidi ya kumvalia vizuri zaidi ya mtu yule si katika kazi wako si Allah haki ya wewe kumvalia vizuri yule sana ya Allah wa taala angalia vazi lako vazi lini mimi mazidi tena ninapendeza kwa Allah الله wa taala ili eh Allah tabaraka wa taala atuhurumi eh atububike na rehema zake Allah tabaraka taala iwe ni sababu ya sisi kusamehewa dhambi zetu mbele ya Allah tabaraka wa taala atakana utembee eh usikimbie la haula wala kwenye sala ya Allah anhu famshu ila kwenye wa alaykum kuenda kwa polepole kwa taratibu na unyenyekevu wal waqaf la tusri'u tusana kasema msiharikishe usiende mbio msiharikishe eh fa idha da'tum fa sallu eh wa ma fata kum fa kwenye swala hiyo ndio swalini ile sehemu uliokosa muihitimize kwa mslam harifai mslam kuenda mbio kwenye swala kukimbilia msikiti inakuwa ni mtihani mkubwa sana. Unafika pale hata kushoma hakuna kwa sababu bado una hema. Wewe kwa hivyo yako eh? so, ya Allah taala ta vizuri sana muislamu kwa polepole pole, kwa eh? Ine, ambacho Allah kwenye shalana, kwa kikosa, vile vile. Amma, kukimbilia miskiti, na kuenda pasipo na utulivu na makiniifu ya Muislamu anayefanya misikiti ya Allah wa taala adabu nyingine Muislamu kama Muislamu wengi hawaitambui adabu kama hii ama wanaijua lakini hawaifanyi astashbi bil asabi Muislamu sala kutia kuingiza vidole baadhi kwenye mikono yake haifai muislam uchanganye zile zake namna hii anaposhika anapoingia kwenye kwenye swala ama baada ya wudhu ama anapopindi swala akiwa msikitini hasa sallallahu alayhi kuna, hadithi ya bin bin anhu anna الرسول, sallallahu alayhi fala yushbikana baina fa e, mtu akiwa nyumbani akatawadha atafanya wudu wake aki analenga kuenda msikitini basi asichanganye vidole vyake baina ya vidole kwani akiwa anasubiria anasubiria e, msikitini la yushibikan. Haifai Muislamu kuingiza ndani yake eh hivyo namna hiyo ama vile vile kama yuko nje anakujia msikitini eh? fa inna hu fi salah mtu akiwa anasubiria swala kia msikitini kioje kwenye swala na kio mtu anatawadha na andia sala msikitini yuko kwenye swala kwa hiyo haifai Muislamu kuchandanya ndani yake ama kuingiza ndani yake baina Hivyo mwenyewe adabu nyingine wa na kwa haraka upese adabu nyingine eh atayammu fi duhulil masjid eh. anapoingia msikitini aingie kwa, la la kwa mguu wake nafume mguu wake kulia katika ayatu duhulil masjid muislamu anapoingia msikitini anaingia kwa mguu wake wa kulia na anapotoka andoa kwa mguu wake wa kushoto vile na vilevile inapendekezwa muislamu anapoingia msikitini kusalimia wa Muislamu alio kwa msikiti ni bila bila kiwa nyumbani ninapoingia nyumbani inafaa ni katika sunna ya Muislamu kusalimia hizo lazima aadabu hasema Anas bin Malik min as-sunna idha dakhalt idha dakhalta al-masjidi an tabda birijlika wa idha kharajta an taqwa biydika hadithu rawahu al-Hakim ni katika sunna tisallam ninapoingia kwenye msikiti e na mgu wako wakulia na unapotoka na mgu wako wa kushoto kinyume na chooni unapoingia na mguu wako wa kushoto na na mguu wako wa kulia vilevile yote, yote kama kana alayhi salatu wassalamu yu'jibuhu ataymannu hadithi ya ansa nasema alikwatu sallam eh, chotoka eh sana abaa, kama yake avae mkono wa pia eh? khalifu ma yahudi mayahudi eh? eh? wana wanavaa saa zao pona kushotoka ili mayahudi wewe ili na mayahudi unaweza je flani labda walakin muislam anapendekezwa zaidi muislam kufanya maswala yake yote na mkono wake wa kulia masuala mengine ningependa kugusia kwa haraka haraka ni hiyo ya kuingia kwenye salat eh ya kuingia kwenye msikiti kuna adhiya muislam anapoingia msikiti yeye atakana awambe dua kama zile kuingia msikitini dua moja maarufu na nyingine misahaulika asema fatima radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume wa Allah tabana kwanza anapoingia msikitini alikuwa akisema bismillah wassalamu ala rasulillah allahumma ghfirli dhunubi waghfirli waftah li abwaab rahmatik bismillah wassalamu ala rasulillah allahumma ghfirli dhunubi rahmatik msikitini Bismillah wa والسلام ala rasulillah Allahumma ghfirli dhunubi wa aftah li abwaaba fadlik Miongoni mwa dua zingenena mazotamba zime thibit kamti sallallahu alayhi wa sallam ama dua ambapo kama muslim kamwe eh? ni dua ya Abdullah Umar hadithi Abdullah Umar Abdullah Umar Tum, salam, yam, Waki, bismillah Bangu billahi alazim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minash shaitani radjim duaa wengi duaa fadla asema ibn minni sa'ira sheitan usema leo wewe umefadhiwa juu eh? yangu mimi dhidi yangu na Allah tabarak wa ta siku yako yote kama muslimu sana kama haya ni muhimu muslimu kuyafuatilia eti eh, muslimu atajipamba na adhab kama hizi na sunna kama hizi atajipataakuwa mushkilati ndogodogo masuala madogo madogo ya hapa eh? eh? eh? eh? na pale Allah atapata anamkinga na kote muislamu anaftakia masuala na jinn eh muislamu shida sana masuala na jinn eh nimerogwa mambo je jinn hasad yote ni kwa sababu muislamu hajajipamba na masuala madogo madogo kama haya atia ambao kwamba anamuhifadhi yeye muislamu siku yake yote eh beti muislamu anajipamba na, na masuala kama haya shida ndogo ndogo zote za maisha Allah anakuwa anamkinga na shida kama zile na nyingine mslam ambaye nafahamu mslam ajipambe naadabu kama hii anapokuja msikitini ni kuswali tahiyatul masjid mslam anapoingia msikitini inampasa yeye asikae kabla haja swali tahiyatul masjid haswa katika yomo jumaa kwa ingia kwendyamaskitini <tune> atakana ausalimia msikiti tahiyatan masjid inasalamu kwamba e, ina, inaelekeza muislamu e, usalimia wa Allah tabarak wa taala kwenye almasjida hadithi ya abu qatada idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlisa yusalli akama kuswali sunna nadhwati zile sunna zile rakawa 12 za yaumiyah za siku eh qabliya dhuhur rakawa 4 na baada yake rakawa 2 kama ina dhana ya tablia zingine sunna ya tabia al-masjid inaanguka ama inaingia kati chini ya zile sunna za kwa mslama anapoingia msikitini na atakataka kuswali sunna nadhwati sunna wajib eh inampasa mslama azunni asali asali zille Allahumma labba kama nataka zaidi katika fadhla eh ndio atafali sunna kama ile tahiyatul masjid kwa hiyo mswilamu napendekezwa mswilamu anapoingia msikitini kwanza ana swala ya tahiyatul masjid adabu nyingine mswilamu katika adab za msikitini anasema eh idha dafala idha raita al fasna kama yasna na kuingia msikitini tukamkuta imamu yuko kwenye hali vile eh, labda raka inatakana vile imamu anavyofanya imamu ili tamma bihi asema imamu ili awe kielelezo chema kiongozi eh, faida anapiga takbira na wao wapiga takbira anaporukuu na wao urukuu anaposema idha qara idha amana al-imam sa'aminu anaposema ameen imam na wao nasema ameen kinyume na sisi shekha nakuta nashidiana na imam amesema Muislam anapoingia kwenye swala tukamkuta imam amerukuu ama yuko kwenye sajada ya ya inafaa imam malize arudi kwenye na bin Jabal anhu ata salata ala hali kama yasema alimamu afala mu'allim jabal katika hadithi anapokuja ni msikitini akampata imam yeye hali ya basi imam anavyofanya asema kwenye hadithi ya bi ji'tum ila sola, wa sujudu fasjudu Asana, kwenye kuta, sisi nye nye wala tam duha shay'an wala msichukulie kwa mpata rak'a kwenye sujoodi kama ile kwa mslam kama anapoingia kwenye sadaka ukampata imam amesujoodi rabba ama ameruku eh nafatikana mslam upige takbirah mfuate imam pale ile sehemu alipo hiyo ni ya salatu alijamaa unipata eh haidhambi kwa nyarakao lakini ni fadla unapata ya wewe kujoin na imam kwenye sala kama ile atsema Telimidi kuelezea umuhimu wa mslam anapompata imamu kwenye hali na kumfuata anasema kulama adal wa ta'ala za wajui kujoin allah wa ta'ala kupenda adadi ya waislamu kwenye kwa jamaa allah wa ta'ala kupenda asema kwenye qala sallallahu sala ya mtu muislamu kuswali mmoja peke yake ama wenzake mmoja wae wawili kuswali ni bora wa fa ahabbu ila ta'ala sala ya kama ile eh zaidi allah ta'ala faida ya wala'alla hikmatu fi dhalika annahu la'allahu layardha ra'suhum min tilka sajada min tilka sajida hatta yuf'alahu wa nasama huwanda muslim eh kichwa kwenye sajida kama ile aliyopata imam nayo illa allah atujui gani gani salamu wende ile sijizone wacha kwa, kwa sababu kubwa yako wewe Allah atabaraka ta'ala kukusamea dhambi zako kwa, kwa muislamu nitakana muislamu eh Awa na himma na hamu ya kupata hizi faula za salafa ya jamaa eh sio kumsubiria imam yeye eh? na wewe kumsubiria mpaka afike salamu waanze yako ama msubirie eh? mpaka arudi kwenye qiyam na wewe waanze naye qiyam wa kwa nini nalikuta <muchinana> muislam ya jamaa nyumbani shughuli zake labda asema hadithi ya Yazid bin Aswad anhu ana shahid tama'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hijjatahu fa sallayt ma'ahu salata as-subh fi masjidil haif ana sema yazid bin aswad nilikuwa na mtume sallam katika hija yake ya mwisho tukaswali katika asema falamma salatahu sallam wa idha anisallia ma'ahu akaona nyoma ya msikiti vile kuna watu wawili hawakuswali na yeye mtume sallallahu alayhi alayya bihima atasema sallallahu alayhi watu wawili na mimi nyuma faqala ya Inna kunna qad saltu sallaina fi rihalina wakasema alayhi jamaa na na alaihi salatu wa salamu, fala taf'ala msifanya hivyo idha sallaytum fi rihali juma' na kuswali majumbani mwenu thumma ataytum thumma ataytum almasjida alafu mkaendea naswaliwa jamaa faswalia ma'ahum swali na jamaa ile mambo kama ukapanda msikitini fa inaha daku kwani ina, hiyo kwenye salatu ya sunna kwa muislam Eh, yake, eh inafaa na Imam aswali suali. kama ili, niya, na ya kwasa, kama ni sunna kwake. Vile vile Muislamu labda kama ndalawe kama nini, ni kupata thawabu kama zile za suratu, kama taale, Muslima eh, adabu nyingine ya sala, adabu nyingine ya msikiti ni muislamu kuwa mbali, Muslim kujiweka mbali na makohozi makohozi msikitini. Ema matematiki msikitini haifai muislamu kutema mate ovyo ovyo. Ema ni kwenye dirisha, teme nje. Ema ni eh, kwenye msikiti, muislamu Allah baraka wa Taala azingatie usafi wa msikiti. Asema Qasama hadithi Hanas qasama Hanas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alibuza kafi masjidi hatia makhozi msikitini ni makosa wakafaratu hadfunha ana kafara yake ama kama hali kwa kimakosa usiponi eh ni kuyazika kama hali kama ni msikiti kama hivi ya msikiti mslam haifai tukenye wala hadithi hadithi ya hadithi ya dukhama ambalo kama kosa hii صلى الله عليه وسلم quando صلى arana fi jidad masjid صلى nasema kwenye bukhari kohozi kwenye, kwenye ukuta wa Miskiti fashaqqa alayhi ikawa ni akasikia vibaya sana Asema a'udhu billahi minash shaitani rrajim alafateme mate kidogo pande yake like, ya kushoto. Amma na kuwa Hadithi abidabu, anasima, anha, eh, asima, sallallahu 'alayya hasanuha nini amali za mazuri yake na mabaya yake nikaa na mazuri yake mazuri ya umma ya amali njema za umma wangu na mabaya amali mbaya za umma wangu yote zilionyoshwa asema fa'adtu fi mahasinil amali al-adha yumatu anit tariq nikaona wingi wa amali njema ambao kama wangu ambao kama umma wangu matii Muhammad sallam ambao kama Allah eh ameochagua akaona wa kama ya kifiri, kama yakifiri kwa umma wake mkao muislamu labda anayadarau ni muislamu kuondoa uchafu kwenye njia eh na akaona vile vile masala ndo kama muislamu anayadarau eh katika madhambi ya umma wake akasema sallallahu alayhi wasallam an nuha'a takuna fi almasjid la yudfan ni kohoza ambayo linaapa kwenye msikitini haliondelewi kwa muislamu akasema ya sara anasema radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam araana fama fi qiblatil masjid faaqbalanannas faqala ma ba'ad ahadkum yaqoomu mustaqbiyan bahu fayantahi yu amamahu asallam sasaa leo na kohozi mbele ya kibla ya msikiti wako atawageukia muslim allah tabarak istikbala fayantaha fi wadih jemaa zaweni wanapenda eh jemaa zaweni wanapenda laitadakuwa misnama mbele alafu mmoja wake ageuke atoe kohoza amtemee kohozi kwa uso wake jemaa zaweni anapenda kama haya kufanywa eh eh vipi afanye masala kama haya kwenye wa Allah ta'ala tahta kadamiehe anaqra' kitaba kohozi ya msikitini basa kushoto ama chini ya anasema thumma masaha ala sema kwenye nguo yake alafu alisiri gende kohoza manifunilie kwenye nguo ya nisiwe chini ya msikiti yote haya wa muslim ni kuzingatia adabu za mslam akiwa msikiti kama sana makohozi na kohozi eh, labda eh msikiti ni lema mapagisho ma, ya kufunguka nakuta yuko upo anatemakohozi kule cha tehani Msikiti Allah tabarak wa taala lam tubina lihaza. Msikiti ya Allah tabarak wa taala hay kujengewa msikiti kama hayo uchafu uchafu Na inafaa mwanzo akuwe msafi na vilevile azingatie usafi wa msikitini. Lakini Muislamu usafi wa haja na kupatikana mfanyikazi wa msikiti. Kila usafi wa ni haram anapata dhambi muslame matemate msikitini haifai msikitini faqana yallah wa iyyahu bima yhibbu wa innahu kana rabbil والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلاماته عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بيسان الى يوم الدين نقول اسلام الله تبارك وتعالى na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado ningali wasieni na kujisikia nasi yangu juu ya kumcha Allah tabarak wa taala fa fi taqwa Allah wa taala kutengekewa na kufungukiwa masuala yako yote ya duniani na akhera mbele ya Allah tabarak wa taala wa islam katika adhabu za msikiti ya Allah tabarak wa taala Anye mslam kutupige kelele msikitini walao bilquran Asema Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu i'takafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil masjid sallam eh alifanya i'tikaf siku moja fa yaftiruna bilqira'ah akaskia watu kwenye msikiti wakati mtumstalamu wakidhihirisha akisoma kwa sauti akisoma alquran kwa sauti wa huwa fi qubbi fi qubbati llahu akiwa kwenye kijumba chake eh akiwa msikitini fakashafa satratus salam eh akainamisha ile sitra pazia yake waqala akasema ala inna kullukum munajilan allah ni muombe kwenye huo msikiti mlioko fala tudhiyana ba'dha kum ba'dha baina yenu wala la yufa'anna ba'dukum ala ba'd billiqdaha wala kwa mwenzake kwa kisomo kwa hiyo mslam mkiwa msikitini haifai kusoma Qur'an kwa sauti kwa yake kuna watu kama gama na kuna mtu ame kama anataka sana na ibada sana ta'ala kwa khushu' asema sallam wa hum yusalluun wa kad alat aswatu hum bil qira'ah katika hadithi nyingine wanaswali lakini sauti zao sana vya kusoma Qur'an fakala akasema alayhi salatu na umakini falyandhur bima yunajihi bihi eh mtu akonzentres kide anacho na nacho Allah tabaaraka wa ta'ala wala yujzir ba'dukum ala ba'd bil ghiraa wala sauti baina nyinyi wenyewe kwa mslam kama qur'an imeikataza mslam kusema qur'an kwa sauti msikitini ama ila thalikina labda kuanzia na mwanzo na sauti mslam ana swali haifai zaidi kufanya masuala kama haya wa Allah tabarak wa taala kwa jitahidi kuchunga hizi adabu kujiunga hizi aajabu za misikiti kwani na wengi na kila tulivu ili ya muabudu Allah tabaka wa taala chenge nje kumalizia mbele yetu ni mwaka wa kama unapenduka eh lam yathbut e adilla sababu yoyote ama adilla yote, dalili yoyote ya kuwa mislamu, wali siku mpya ya mwaka mislamu. hakuna mislamu. Muislam takanafurahi eh unyenyekee Allah wa ta'ala ya kuwa mwaka huu umeisha kujui amali zako za mwaka huu zimeisha Allah amezikubali eh ambalo zina hak eh Muislam haifai Allah tabaaraka wa ta'ala akubali aamali zake njema zile zilizofanya mwaka huu dopita na vile vile kuingia kwenye mwaka mwingine ilehamia Allah amemridia na amali zake anazikubalia kushiriki kama haya ni masuala ya Yahudi eh kama haya ni Yahudi kama tum khalifa yaehudi tu khalifa mayahudi katika kila tamulitun al-fadl eh padam hakuna nasih ya islam inayoelekeza fanya hivi na ukawa na wayahudi nafanya vile nenda kinyume na vile fanya opposite ya hii hadithi ya sallallahu alayhi wasallam yakwul allah jalla allah wa ta'ala ahsana allah استنعب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المنن والعطاء يا حي يا قيوم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحابه wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala rasulih walhamdulillahi rabbil alamin qoomu ila salatikum